Це було друге засідання Ради, на якому був присутній Гардіан, якщо не брати до уваги на офіційні розмови з лордом Дорвіном. Проте в мере було явне відчуття, що було проведено ще принаймні одне, а можливо два або три засідання, на які його не запросили. Та й на це засідання, здавалося йому, він би не отримав запрошень, якби не ультиматум. Цей візографований документ щонайменше дорівнював ультиматуму, Хоча при поверхневому прочитанні складалося враження, що це дружній обмін привітаннями між двома володарями. Гардін обережно торкнувся його. Він починався з пишномовного привітання від його могутньої величності, короля Анакреона, своєму другові та брату доктору Льюісу Піренну, голові Ради опікунів Енциклопедії Першої Фундації. Та закінчилося ще пишніше, гігантською, багатоколірною печаткою з безліччю символіки. Але за змістом це був ультиматум, Гардін сказав. Виявилося, що в нас не було багато часу, лише три місяці. Але й цей мізерний час ми змарнували. Цей лист дає нам тиждень. Що тепер робитимемо? Пірен стурбовано насупився. Мусить бути якийсь вихід. Абсолютно неймовірно, що вони пішли б на крайнощі після запевнень Лорда Дорвіна щодо позиції імператора та імперії, Гардін пожвавився. Я так розумію. Ви повідомили королю Анакреона про цю так звану позицію. Так, одразу після того, як поставив пропозицію на голосування Ради і отримав одностайну згоду. І коли відбулося це голосування. У Піренна прокинулося самолюбство. «Я вважаю, мери Гардін, що не зобов'язаний перед вами звітувати». «Добре, я не в цьому кровно зацікавлений. Я лише вважаю, що ваше дипломатичне повідомлення про візит лорда Дорвіна...» Він кисло посміхнувся. Спричинило появу цієї маленької дружньої ноти. В іншому випадку вона могла з'явитися дещо пізніше... Хоча я не думаю, що цей додатковий час міг би якось допомогти термінусу. З огляду на ставлення Ради. І як же ви, містере Мер, дійшли цього чудового висновку? Відгукнувся Єн Фулгем. У дуже простий спосіб. Для цього потрібна була така дуже зневажена людська риса, як здоровий глуст. Розумієте, є така галузь людського знання, як символічна логіка. Її використовують для видалення всього того сухого гілляча, що захаращує людську мову. «І до чого тут вона?» – спитав Фулгем. «Я її використав. Між іншим, я використав її і для цього документа. Мені особисто це було не потрібно, бо я знав, чого він стосується. Але я думаю, що мені буде легше пояснити це п'яти фізикам, символами, ніж словами». Гардін витягнув кілька аркушів стеки, що лежали в нього під рукою, і роздав їх присутнім. «До речі, я робив це не сам», – зауважив він. «Як ви можете бачити, ці аналізи підписані Мюллером Голком з відділу логіки». Пірен нахилився над столом, щоб краще роздивитися написане. Гардін продовжив. «Послання від Анакреона було простим питанням. Звичайно, для людей, які його писали. Це, скоріше, люди дії, ніж люди слова. Воно легко й прямолінійно зводиться до очевидної заяви, що є в символах, які ви бачите. І в приблизному словесному перекладі означає «Ви дасте нам те, що ми хочемо, через тиждень, або ми візьмемо це силою». Запала тиша. П'ятеро членів ради пробігли очима рядки символів, а потім пірен і незграбно кахикнув. «То що, докторе Пірен, виходу нема?» – спитав Гардін. «Схоже, що так». «Араст». Гардін змінив аркуші. «Тепер ви бачите перед собою копію договору між Імперією та Анакреоном. Договору, який, між іншим, підписаний від імені Імперії, тим самим лордом Дорвіном, що був у нас минулого тижня». До нього доданий символічний аналіз. Договір складався з п'яти сторінок, написаних дрібним шрифтом, а аналіз був надряпаний менш ніж на половину сторінки. Як ви бачите, джентльмени, приблизно 90% змісту договору визначені аналізом як безглуздя, і те, що ми отримуємо в кінцевому підсумку, можна цікаво описати наступним чином. Обов'язки Анакреона перед імперією – жодних. Влада імперія над Анакреоном. Жодної. П'ятеро членів Ради знову пробігли очима документ, ретельно перевіряючи сказане. І коли вони закінчили, Пірен стривожено вимовив. «Схоже, так і є. Отже, ви визнаєте, що цей договір – не що інше, як декларація про повну незалежність з боку Анакреона і визнання цього статусу імперією?» Здається так. І ви припускаєте, що Анакреон не усвідомлює цього і не прагне підкреслити свою незалежність, що природно може викликати обурення та появу загрози з боку імперії. Особливо, коли очевидно, що імперія без сил виконати будь-які подібні загрози, інакше він ніколи б не дозволив собі проголосити незалежність. Але тоді, – ставив Сад, – як може мер Гардін пояснити запевнення лорда Дорвіна, «Про підтримку імперії!» «Вони здавалися...» Він знизив плечима. «Здавалися задовільними!» Гардін відкинувся на спинку крісла. «Знаєте, оце найцікавіше. Визнаю, що коли вперше побачив його світлість, то подумав, що він повнісінький віслюк, але насправді виявилося, що він досвідчений дипломат і найрозумніша людина». Я взяв на себе сміливість записати всі його заяви. Члени ради захвилювалися. Пірен з відкрив рота. "А що не так?" наполегливо запитав Гардін. "Я розумію, що це було грубим порушенням гостинності, і справжні джентльмени так не роблять. Крім того, якби його світлість спіймав мене на цьому, це могло б призвести до неприємностей". Але цього не сталося, і я маю запис. Ось і все. Я взяв цей запис, зробив з нього копію і надіслав Голку на аналіз. «І де ж аналіз?» – спитав Ландін Краст. «А оце, – відповів Гардін, – дуже цікава річ. Цей аналіз був найважчим з усіх трьох за всіма пунктами. Коли Голку після двох днів безперервної роботи вдалося ліквідувати всі неясні і безглузді висловлювання, марні зауваження, він виявив, що більше нічого не залишилося». Усе зникло. Лорд Дорвін, джентльмени, протягом п'яти днів обговорення не сказав нічого важливого і зробив це так, що ви цього й не помітили. Отакі От гарантії ви маєте від своєї дорогоцінної імперії. Навіть якби Гардін поставив на стіл діючу бомбу з затруйними газами, це не справило б такого ефекту, як його остання фраза. Втрачаючи терпіння, він чекав, доки всі вгамуються. Отже... Підвів він підсумок. Надіславши погрози, а це були саме вони, стосовно дій імперії щодо Анакриона, ви просто роздратували монарха, який розумів ситуацію краще. Природно, що його самолюбство вимагатиме негайної реакції і ультиматум є результатом цієї поведінки, що й підводить мене до того, про що я казав спочатку. У нас залишився один тиждень, що робитимемо? Здається, сказав сад у нас немає іншого вибору, крім як дозволити Анакреону заснувати на термінусі військову базу. Тут я з вами згоден відповів Гардін але як нам зробити так, щоб випхати їх звідси за першої ліпшої нагоди? У Єта Фулхема засмикалися вуса. Звучить так, ніби ви вирішили, що проти них мусить бути застосоване насильство. Насильство? Прозвучала різка відповідь. Це останній притулок некомпетентності. Але я точно не збираюся розстилати перед ними килимову доріжку і витирати пилюку з найкращих меблів, щоб їм було зручніше. Мені однаково не подобається те, як ви це висловили, наполягав Фулгем. Це небезпечна позиція. Ще більш небезпечною вона є через те, що, як ми помітили, останнім часом значна частина населення, здається, готова саме так реагувати на ваші пропозиції. Можу також сказати вам, Мери Гардін, що Рада не настільки сліпа, щоб не бачити ваших нещодавніх заходів. Він зробив паузу, у залі панувала абсолютна згода. Гардін знизив плечима. Фулген продовжував. Якщо ви втягнете місто в насильство, це буде детально розроблене самогубство, і ми не маємо намірів дозволити вам це зробити. Наша політика базується лише на одному кардинальному принципі. Підготовці енциклопедії. Щоб ми не вирішили робити або не робити, це рішення буде прийнято лише для того, щоб зберегти енциклопедію безпеці. Отже, – сказав Гардін, – ви дійшли висновку, що потрібно й далі продовжувати активну кампанію збайдакування? Пірен з Гіркотою сказав, – ви самі продемонстрували нам, що імперія не зможе нам допомогти. Хоча як і чому так може бути, я не розумію. Якщо компроміс необхідний, Гардін почувався так… Ніби він у страшному сні несеться на максимальній швидкості в порожнечу. Тут не може бути ніякого компромісу. Невже ви не розумієте, що ця дурна балаканина про військові бази – це повна маячня? Ородрік уже розповів нам, що потім зробить Анакрион з нашою планетою. Це буде пряма анексія та запровадження власної феодальної системи поміщицьких маєтків і селянсько-аристократичної економіки, «Залишки нашого блефу щодо ядерної енергетики можуть змусити їх діяти повільніше, але вони все одно діятимуть». Він обурно підвівся, інші підвелися разом з ним, за винятком Джорда Фари. А потім Джорд Фара заговорив. «Сядьте всі, будь ласка. Гадаю, ми зайшли досить далеко. Ну, не треба, мере Гардін, дивитися на мене з такою люттю». Ніхто з нас не вчинив державної зради. Вам доведеться мене в цьому переконати. Фарам як усміхнувся. Ви ж розумієте, що не це маєте на увазі, гардіни. Дозвольте мені сказати. Його маленькі проникливі очі були наполовину заплющені, а на гладенькому й широкому підборіді виблискували краплі поту. Здається... Немає сенсу приховувати, що рада дійшла висновку, що справжнє розв'язання накреонської проблеми залежить від того, що ми дізнаємося, коли за шість днів відчиниться сховище. Оце і є ваша участь у справі? Так. Ми нічого не робимо, правильно, крім того, що тихо й безтурботно чекаємо свято вірячі у Деукс С машина. Який вискочить зі сховища? Якщо прибрати вашу емоційну фразеологію, то так. У цьому й полягає ідея. Який незграбний ескапізм. Справді, докторе Фара, якою ж дурістю тягне від генію. І менший розум був би не в змозі до такого додуматися. Фара поблажливо посміхнувся. Ваша схильність до епіграм, Гардіне, дотепна, але недоречна. Якщо по суті, я думаю, ви пам'ятаєте мої аргументи щодо сховища, які я виклав близько трьох тижнів тому. Так, пам'ятаю. Я не заперечую, що це була аж ніяк не дурна ідея, лише з точки зору дедуктивної логіки. Ви сказали, зупиніть мене, якщо я помилюся, що Гаррі Селдон був найвидатнішим психологом у системі, а отже, міг передбачити важку і незручну ситуацію, у якій ми знаходимося. А отже, створив сховище, як спосіб підказати нам вихід з неї. Ви уловили суть ідеї. Отже, вас не здивує, що я чимало думав над цим питанням останні тижні? Дуже приємно це чути. Які результати? А результати дедукції вивели мене на певні недоліки. Знову ж таки, усе, що було потрібно для цього, це трохи здорового глузду. Наприклад. Наприклад, якщо він передбачав безлад на Анакреоні, то чому не помістив нас на якійсь планеті ближче до галактичних центрів? Добре відомо, що Селдон маніпулював членами комісії на Тренторі, коли вони віддали наказ створити фундацію на Термінусі. Але чому він це зробив? Навіщо взагалі було розміщувати нас тут, якщо він міг бачити заздалегідь руйнування комунікацій, нашу ізоляцію від галактики, загрози від наших сусідів, і нашу безпорадність через відсутність металів на термінусі. Ось що найголовніше. Або, якщо він передбачав усе це, чому не попередив перших поселенців заздалегідь, щоб вони могли підготуватися, а не чекати його допомоги, стоячи однією ногою над урвищем? І не забувайте ось про що. Попри те, що він міг тоді передбачити цю проблему, ми так само добре можемо зрозуміти її зараз. Отже, якщо він міг передбачити рішення тоді, то ми маємо бути в змозі дійти до цього зараз. Не треба хитрувати, тікаючи від дилеми. Що міг бачити він і чого не можемо ми? Але гардіни, нагадав Фара, ми не можемо. Але ж ви й не намагалися, жодного разу не спробували. Спочатку ви взагалі відмовилися визнати, що загроза існує. Потім поклалися на абсолютну сліпу віру в імператора. Тепер ви перенесли свою віру на Гаррі Селдона. Ви весь час покладаєтесь на авторитет або на минуле, але ніколи на самих себе. Він гарячково стиснув кулаки. Це якась хвороблива позиція, безумовний рефлекс, що відхиляє вбік бік ваш незалежний розум, коли йдеться про протистояння владі. Схоже, у вас немає сумніву у тому, що імператор могутніший за вас, а Гаррі Селдон мудріший. А це неправильно, хіба ви не розумієте? Чомусь ніхто йому не відповів. Гардін продовжував. І так дієте не лише ви, так робить уся галактика. Пірен Чу, як лорд Дорвін, уявляє собі наукові дослідження. Лорд Дорвін вважає, що стати хорошим археологом можна, прочитавши всі книжки з цього предмета. Книжки, написані людьми, які померли багато століть тому. Він вважає, що розв'язати археологічні головоломки можна, зваживши протилежні думки різних вчених. І Пірен слухав його і не заперечував. «Невже ви не розумієте, що щось не так?» У його голосі знову пролунали благальні нотки. Відповіді знову не було. Він вів далі. «І ви, чоловіки, і ще половина терміну – такі самі. Ми сидимо тут, вважаючи, що енциклопедія – це все. Ми вважаємо, що найкраще, що може вигадати наука – закласифікувати дані минулого. Це важливо». Але хіба не потрібно й далі займатися дослідженнями? Ми відступаємо і забуваємо, хіба ви не бачите? Тут, на периферії, утрачено ядерну енергетику. На гамма-андромеди через поганий ремонт розплавився атомний реактор, а канцлер імперії скаржиться, що не вистачає фахівців-ядерників. І яке рішення? Підготувати нових? У жодному разі. Натомість вони вирішують обмежити використання ядерної енергії. Він повторив утретє. Невже ви не розумієте? Це проблема галактичного масштабу. Це поклоніння минулому. Це деградація, це застій. Він переводив погляд з одного на іншого, а вони пильно дивилися на нього. Першим прийшов до тями Фара. Ну, містична філософія нам тут не допоможе. Говоріть по суті. Ви заперечуєте, що Гаррі Селдон міг легко вирахувати історичні тенденції розвитку майбутнього за допомогою простої психологічної методики. «Ні, звичайно, що ні», – вигукнув Гардін. «Але ми не можемо покладатися на нього під час прийняття якогось рішення. У кращому випадку він може вказати нам на проблему. Але якщо й має бути якесь рішення, то ми повинні ухвалити його самі. Він не може цього за нас зробити». Раптом заговорив Фулгем – «Що ви маєте на увазі під словом «вказати на проблему»? Ми розуміємо, у чому проблема». Гардін обернувся до нього. «Ви так думаєте? Ви вважаєте, що Анакрион – це все, що могло турбувати Гаррі Селдона?» «Я з цим не згоден. Скажу вам, джентльмени, ніхто з вас не має ані найменшого уявлення про те, що насправді відбувається». «А ви маєте?» «Не запитав Пірен. «Думаю, що так». Гардін підвівся і різко відсунув стілець. Його погляд був холодний і важкий. Якщо в цій ситуації є щось зрозуміле, то це те, що вона неприємно пахне, щось більше, ніж те, про що ми говорили. Просто запитайте себе, чому серед корінного населення фундації не було жодного першокласного психолога, крім Бора Аллуріна. А він дуже обережно готував своїх учнів, даючи їм не більше, ніж основні знання – Запала коротка тиша, а потім Фара сказав Справді, але чому? Можливо, тому що психолог міг швидко розібратися в усій цій ситуації Набагато швидше, ніж цього хотілося б Гаррі Селдону А так ми спотикаємося в пітьмі, бачачи не більше, ніж туманні проблески істини Саме цього і хотів Гаррі Селдон Він різко розсміявся Гарного вам дня, джентльмени! І вийшов із кімнати Мер Гардін жував кінчик сигари. Вона вже давно згасла, але він цього не помічав. Він не спав усю ніч і добре розумів, що найближчої ночі теж не засне. Його очі красномовно про це свідчили. Він стомлено сказав. І цього достатньо? Гадаю, що так. Йохан Лі підпер рукою під боріддя. Як усе складається? Не так уже і погано. Сам розумієш, потрібно робити це нахабно, без вагань, щоб не дати їм часу розібратися в ситуації. Щойно ми опинимося в позиції того, хто віддає накази. Що ж, потрібно віддавати їх так, ніби ти народжений для цього, а вони звичкою підкорятимуться. У цьому й суть перевороту. Якщо Рада залишатиметься нерішучою навіть для того, Рада не бери її до уваги. Від післязавтра її значення у справах Термінуса не буде вартий і ржавого шеляга. Лі повільно кивнув. І все ж дивно, що вони досі не зробили нічого, щоб нас зупинити. Ти кажеш, що вони про щось таке здогадуються? Хіба що, Фара, іноді він мене нервує. На Пірен підозрює мене з того часу, як мене обрали. Але розумієш, вони ніколи не мали можливості по-справжньому зрозуміти, у чому річ. Їх навчали в авторитарному дусі. Вони впевнені, що імператор всемогутній лише тому, що він імператор. І впевнені, що рада опікунів ніколи не опиниться в стані, коли не зможе віддавати накази лише тому, що вона є радою опікунів, яка діє від імені імператора. Ця нездатність визнати можливість повстання є нашим найкращим союзником. Гардін устав з крісла і підійшов до бачка з холодною водою. Вони непогані хлопці, Лі, але вони зациклилися на своїй енциклопедії. І ми побачимо, що там вони будують і в майбутньому. Вони безнадійно некомпетентні, коли справа доходить до управління терміносом. Іди і починай утілювати план. Я хочу залишитися на самоті». Він сів на краючок столу і утупився поглядом у чашку з водою. «О, космос! Якби ж він був настільки впевненим, як удавав!» Анакреонці висадяться за два дні. А що він має, крім набору уявлень та напівприпущень щодо мотивів, які рухали з Селдоном 50 років тому? Він навіть не є справжнім психологом, просто не до тепа, який намагається розгадати дії найвидатнішого психолога століття. Якщо Фара мав рацію, якщо Анакреон був єдиною проблемою, яку передбачив Селдон, якщо все, що він хотів зберегти, це енциклопедія, то якою буде ціна цього? «Куб де Тат!» Він знизав плечима і випив води. Біля сховища поставили більше, ніж шість стільців, ніби очікували, що збереться більша компанія. Гардін Подумки зауважив це і носів у кутку, як надалі від п'яти інших. Схоже, члени Ради були не проти такого розташування. Вони пошепки розмовляли між собою, потім їхній шепіт перетворився на шипіння і зрештою взагалі затих. З усіх них достатньо спокійним здавався лише Фара. Він витягнув годинник і похмуро дивився на нього. Гардін глянув на власний годинник, а потім на скляну кабінку, абсолютно порожню, що займала половину кімнати. Це була єдина незвичайна особливість кімнати, якщо не вважати, що не було ж жодних ознак того, що десь комп'ютер відлічує час, що лишився до тієї миті, як потече потік міонів, Відбудеться з'єднання і... Світло потьм'яніло. Воно не вимкнулося, а лише стало жовтим і так швидко, що Гардін аж підскочив. Він здивовано підняв очі до ламп, що були на стелі, а коли упустив їх, то побачив, що кабінка вже не була порожньою. Її зайняла якась людина. Людина в інвалідному візку. Кілька секунд вона не казала нічого. Але закрила книжку, що лежала на колінах ліниво торкнувшись її. А потім усміхнулася, і обличчя здавалося ожило. Людина сказала. «Я Гаррі Селдон». Голос був старечим та слабким. Гардін ледь не піднявся, щоб сказати, що радий знайомству, але зупинив себе. Голос невимушено продовжував. «Як ви бачите, я обмежений цим візком, і не можу піднятися, щоб привітати вас». Ваші дідусі та бабусі полетіли на терміну скілька місяців тому, у моєму часі. І з тих пір я страждаю на досить незручний параліч. Самі розумієте, я вас не бачу, тож і не можу вас належним чином привітати. Я навіть не знаю, скільки вас там, тому буду поводитися неформально. Якщо хтось із вас підвівся, сядьте, будь ласка». Якщо хочете закурити, я не проти. Почувся легкий смішок. Та й чого б мені бути проти? Мене ж насправді тут немає. Гардін майже машинально намацав сигару, але передумав. Гаррі Селдон відклав свою книжку, ніби поклавши її на стіл збоку, а коли відвів від неї пальці, вона зникла. Він сказав. Минуло 50 років з тих пір, як було закладено фундацію. 50 років упродовж цього часу її члени не мали уявлення, у якому напрямку вони працюють. Так було необхідно. Але тепер ця необхідність минула. Енциклопедія фундації з самого початку є шахрайством і завжди ним була. Позаду Гардіна почулися звуки сутички. І один або два приглушених вигуки, але він не озирнувся. Гаррі Селдон, звичайно ж, залишався спокійним. Він продовжував: Це шахрайство в тому сенсі, що ані я, ані мої колеги ніколи не турбувалися про те, що було видано бодай один єдиний том енциклопедії. Воно досягло своєї мети, оскільки ми отримали грамоту від імператора а завдяки їй змогли залучити 100 тисяч людей, потрібних для нашої схеми, і тримати їх зайнятими, поки події розвивалися самі до того моменту, коли для них вже було запізно відступити. За ті 50 років, поки ви працювали над цим шахрайським проєктом, немає сенсу пом'якшувати висловлювання. Шляхи до відступу були відрізані, і зараз – ви не маєте іншого вибору, окрім як перейти до набагато важливішого проєкту, який, власне, і був нашим справжнім планом. Саме з цією метою ми розмістили вас на такій планеті і в такий час, щоб за 50 років ви дійшли до моменту, коли вже не матимете свободи дій. З цього моменту і упродовж століть Шлях, на який ви станете, є неминучим. Ви стикатимете серію криз, подібних до цієї першої, і ваша свобода дії буде щоразу так само обмеженою, і ви будете змушені рухатися одним єдиним шляхом. Це той шлях, який виробила наша психологія, і виробила недарма. Протягом багатьох століть алектична цивілізація Відстає і занепадає. Хоча мало хто це усвідомлює. Але тепер периферія нарешті відкололася, і політичну єдність імперії підірвано. У майбутньому історики оберуть якийсь із цих прожитих 50 років і проведуть довільну лінію, сказавши. Ось момент, коли почалося падіння Галактичної імперії. І вони матимуть рацію. Хоча найближчі століття навряд чи хтось визнає, що це падіння відбувається. А після падіння настане неминуче варварство. Період, що, як говорить нам психоісторія, за звичайних обставин мав би тривати 30 тисяч років. Ми не можемо зупинити падіння. Ми не бажаємо цього робити. Імперська культура втратила всю свою силу та цінність які колись мало, Але ми можемо скоротити період варварства, який ітиме за цим падінням до однієї тисячі років. Ми не можемо розповісти вам подробиці цього скорочення, так само, як не могли розповісти правду про фундацію 50 років тому. Якщо ви дізнаєтесь про них, наш план може провалитися. Так само, як це могло статися, якби ви раніше дізналися про обман, з енциклопедією. Завдяки цим знанням ваша свобода дій могла б розширитися, а кількість додаткових змін стала б набагато більшою за можливості нашої психології. Але цього не буде, бо на термінусі немає психологів і ніколи не було, крім Алуріна, і він був одним із вас. Та дещо я можу сказати вам. Термінус і його компаньон-фундація – це зародки Ренесансу та майбутніх засновників Другої Галактичної Імперії. А теперішня криза – це те, що спричинить рух Термінуса до цієї кульмінації. Ця криза, до речі, доволі проста, набагато простіша за безліч тих, що ще будуть попереду. Якщо коротко, то вона полягає ось у чому – ви – планета, яка раптом відрізана від ще цивілізованих центрів галактики і відчуваєте загрозу з боку сильніших сусідів. Ви – маленький світ науковців, оточений зоною варварства, що стрімко розширюється. Ви – острівець ядерної енергетики, в дедалі більшому океані більш примітивної енергії. Але… Попри це, ви безпорадні через відсутність металів? Тепер ви бачите, що зіткнулися з важкими обставинами, що змушують вас діяти. Характер цих дій, тобто розв'язання цієї дилеми, звичайно ж очевидний. Зображення Гаррі Селдона потягнулося вбік, і в руках у нього знову опинилася книга. Він розгорнув її і сказав: Але яким би звилистим шляхом? «Не блукала ваша майбутня історія, завжди справляйте на своїх нащадків враження, що цей шлях визначений, і наприкінці його – нова і ще величніша імперія». Його очі схилилися над книгою. Зображення завібрувало і зникло. Світло знову стало яскравим. Гардін підвів голову і побачив, що на нього дивиться Пірен. Його очі були повні смутку а губи тремтіли. Голос був твердим, але безбарвним. Здається, ви мали рацію. Якщо прийдете сьогодні о 6-й вечора, рада проконсультується з вами щодо наступних кроків. Вони потиснули одне одному руки і пішли. Гардіан усміхнувся сам собі. Вони майже в усьому розібралися. Вони були достатньо добрими науковцями, щоб визнати свої помилки. Але тепер Визнали їх занадто пізно. Він подивився на годинник. Усе вже мало бути завершено. Люди Лі вже контролюють ситуацію, і Рада більше не віддаватиме накази. Завтра Анакрионця висадять свої перші космічні кораблі. Але це теж нормально. За шість місяців вони вже не зможуть командувати. Насправді, як і сказав Гаррі Селдон, і як здогадувався Сальвар Гардін, з першого дня, коли Ородрік сказав йому про відсутність ядерної енергії на Анакреоні, вихід з цієї першої кризи був очевидним. Неймовірно очевидним.